«Якове, у тебе був місяць на те, щоб підготувати все пристойно і естетично. Ну, дай щось послухати!» Матвій придивився до Якова уважніше. «А ти взагалі писав щось?» «Я... Які дами! Які мадмуазелі!» Матвій устав на зустріч Йоланті. «Зіснув?» Йоланта чарувала дитячою припухлістю і нахабно цим користувалась. «Да, ми, да, ми!» – позіхаючи Яна. До сніданку вона прийшла в салатовому костюмі з заячими вушками на каптурику. Ірена мочки сиділа на підвіконні, курила і дивилась у вікно. За вікном летіли сніжинки. Матвій зайнявся дівчатами. Яків непомітно вийшов за столу, пішов, замкнувся в майстерні. Увімкнув комп'ютер, запустив інтернет і сів дивитися серіал.